Riorenan Europago gorteak esandakoari entzungor e, egin diote totrina hau aplikatzen duten gobernu eta hiru epaitegiak, e, izan auzitegi nazional, e, zeingoren edo konstituzionalak. Europak esan duena beteez eta arrazoi horrek bultzatu gaitu 20 e, demandauek e, sartzerak 2006 baino lehen kondenatua izan den inorri ezinzaio dotrinahau aplikatu. Hala mintzatu da garbi Estrasburgoko tribunala. Eta dotrina honen aplikazioak askatasun eta legearen zurruntasunak e, zurruntasun printzipiak urratzen dituela, esan du gisa eskubiden e, babeserako dagoen tribunaliko oreneak. Erabaki horretan inez delri hori e, sortutako kalteak, bere bere alako askatasunarekin errepara itezela eskatu dio e, Espainiako gobernuari. Esa mesala, e, erabaki hau e, errespetatu ordez, bai estatu Espainiarrak eta e, baita bertako e, epaitegiek dotrinaren aplikazioan jarraitu dute. Eta Ines del Río espetxea mantenduz eta berriki, ausitegi nazionalaren erabakiz, beste amabosten kasuan Espetxe, espetxeak mantenduz edo askatasunak ukatuz. Zuzenbideko estatu baten giza eskubideak oinarrizko printzipioak direla jakinda, da, pentsaezzinaina eta desde logo onarte zeina da estatuak eta epaitegiek uki duten jarrera. Inez delrioen sententzia behinbeinekoa izateak ez du egoera hau aldatzen. E, erabakia, egia da, errekurrigarria da, baina behin-behinan estatu Espainiarrak eta baita ere bertako epaitegiek dotrina hau aplikatu saien pertsonen giza eskubideak urratsen dituzte. Ondorioz, gaur egun 70 pertsona, baino gehiago daude Espainiarre e, espetxeetan, Espainiarre kartzelatan dotrina honenpean kartzelan baituta eta euren e, eskubideak bortza eta euren eskubiden bortzaketarekin bukatzeko, e, jo dugu Europara. Bortza egoera honek kezka handia sortzen du gizartean eta baita ere zuzenbidean aritzen garenon artean. E, horrela, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroako herrialdeetan zuzenbidean lanean diardugun 2000 profesionaletik gora E, dotrina honen aurkako manifestu bat e, prestatu dugu eta sinatu dugu, eta gaur publiko egingo dugu. Manifestu honen sinadura bilketan aurrera jarraituko dugu, e, estatuak dotrina hau e, ezabatu arte edo kendu bitartean. Estatu Espainiarrak badaki dotrina honen bizia akabatuta dagoela. Europak inesen, aferan, berre, inesen afera berretxiko duela, garbi daukagu, eta baita hogei kasu hauetan, Presentatu ditugun 20 kasu hauetan, estatu Espainiarra kondenatuta izango dela dudarik ez daukagu.